Ovo prilike došla je u moju kuću, jedna porodica. I doveli su dijete koji je imao, ima možda je 5 godina. Njena majka insistira na tome da se ja sklonim ishodnika da njena čerka može frući. Koliko nema godina? Kaže šest godina. U mojoj kući nema pretjerivanja uvijek na takav način. Djeti od šest godina, da se treba skloniti od muškaraca nekog, to je naša vjera nepoznaje. To nije iz naše vjera. To nije iz naše vjera. Ovo je pretjerivanje u vjeru. Dijete od šest godina smije vodati otkriveno, dijete od šest godina smije vodati slobodno, smije razgovarati sa muškarcima, jer ovo je pretjerivanje u vjeru. I vallahi, zabranio sam da dolazi u moju kuću. Allahom se zakljenja. Nemoj više da vidim ulazak u kuću. Jer takva stvar je trovanje porodice. Pazite, ovakve stvari su opasne po našu vjeru, Ovakve stvari su opasne po našu vjeru i ovo su klice koje razaraju muslimansku otkiju. U ovakvim stvarima počinje problematika u velikom dijelu islamskog umeta. Ovakve stvari ne mogu proći i ovakve stvari se ne smiju ukorijeniti u našoj zajednici. Jer ovom su pretjerivanja u vjeru. A našom vjerom je zabranjeno pretjerivanje. Volejnišat edinu ahadu Niko se neće Hrvatsijerom da ga vjerav, neće sam vladati. Živi bili, ko će tako prećenirati, makni se iz mog vidokruga i nemojte da o tim starima razgovaraju. Dijetat šest godina smije da razgovara sa muškarcima, smije da razgovara s njima, smije da ma voda ispred njih i tako dalje, a ne, da se plani sa da prođe dijetat. Dijetat šest godina ne prođe. Djetad šest godina. Dijete od šest godina treba da nosi hijđav. Dijete od šest godina nije obavezno da nosi hijđav. Djevojčica od šest godina nije obavezno da nosi hijđav. I to smo govorili. I naravno, djevojčica od šest godina smije da se igra na ulici. Dijete od šest godina treba da osjeća djetinstvo i da ne živi pod, pod spregu roditelja. Da djete kasni kada malo stasa, da se udalje od glava i žele samo zato što nije proživjelo svoje djetinstvo. Dijete ne treba nije u djetinstvu ubijati. Kada dvjetem postane punoljetno, djevojčice kada postane punoljetni, kad dobiju prvi menstrualni ciklus, one su tada dužna da stave i žljata. UČMETAL ISLABI BUŠRA INNANA LMAHU FADDIRAN FI SHABABIN KADA SHADU